Ejuhel muslimun al hadirun Ja kulu Rasuluna Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam La imana, liman la emanata lah Wa la dina, liman la ahde lah Falendërimet jam për Allahun gjëllë shenuhu Zotin ton falendërojmë Për ti ndihmë dhe falje kërkojmë A të njëri të cili në drejtonë zoti As kush nuk mund të ta humbas A njëri që humbet rrugën dhe veten e ti As kusht tjetër përveç Zotit nuk mundet të drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të aldhurohet me të drejt, përveç Allahu gjëllëshe e nuhu nja dhe i pashonqë, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi Pacia dhe Bekimet e Zotit që ofshin gjithmon me të është robi Zotit dhe është i dërguar i ti i fundit, të ndëruar besimtar dhe besimtare vlezër dhe motra Edha shuruin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte nuk ka besim ai njeriu qe nuk mban amanetin e nuk ka fe ai njeriu qe nuk mban besën. Vlezër dhe motra besimtar dhe besimtare ka shumë rëndësi zbatimi në praktik i islamit. Se nëse nuk zbatohët Islami përpara njerëzve të tjerë ai është vetëm një thesar me ku, në, në një kuti po që asë kushtë që prek do të më dorë. Nëse nuk zbatohet islami, a i ka përqenjë si një kushtetut e bukur, por që nuk ka jetë në realitet, nëse nuk zbatohet islami, a i ka përqenjë si një peme madhe, por e cila nuk ka fruta dhe presaj nuk ka hajër. Ka ndryshim shumë të madhe në mesa sajtë të flasës se islami është fej bukur, është fej e moraleve dhe vlerame edhe të shikosh jetën e përdiqme të muslimanve. Një sildhje e mirë e një muslimani mund t'ja kalohë njëmi hytbëve dhe fjalimive që ma dikush, por mund të flasim gjithjetën, t'i flasim gjith botës, se që është freja jonë, e njerëzit mjafton të, shiko, të shikojnë realitetin tonë, dhe nuk kanë nevoj të dëgjojnë për të fjalë të bukura. Një gazetarë musliman, njëri që donë të të analizon të Morali dhe vlerat e Islamit si janë në botën islame dhe si janë në vende të tjera që nuk ka musliman, por rariteta i jetën si mas islamit. Fatkesisht, ai shprehja që është thon ka shumë vende ku ka musliman, por fatkesisht nuk gjën islam në to. E ka vende të tjera ku nuk ka musliman, por jetën e bëjnë si mas islamit. Ky njeriu deshit provonte moralin e amanetit e besnikëris në mallin e gjetur e provoi në Tokio të Japonisë edhe një vend musliman pa ia përmendur emrin. Shkoi la një portofol me një sasi të konsiderueshme parash dhe me kartë identiteti. E la si me lezet në një vend ku kishte shumë çarkullim dhe ai bashkë me gazetarët hyn në një fugon duke filmuar, duke parë se çdo të bonin njerëzit me këtë portofol. Çifti i parë që e gjetti atë Ish një burrë, një grua me një fëmijë në krah, një fëmijë i vogël në krah, sapo pan portofolin u shqetësuan. Filluan të kërkojnë nga djatha nga majta se mos gjen pronarin e tij, por së jetën. Ather than duhet të shkojmë patjetër në rajonin e policisë. Me sa duket nuk ishin qytetarë të atij vendi. Kërkuan në hartë ku është rajoni më i afërt i policisë dhe u nisën që të tresë bashku, babai, nëna dhe fëmia në krah ecën më shumë se 20 minuta, 1 kilometër e gjysmë, vetëm për shkuar rajonin e policisë për ta dorëzuar këtë amanet, këtë portofol. Dhe tërnesëm portofoli siç ishte lënë, shkoi në dorën e të Zotit të tij. Kjo është një moral që është moral i Islam, për të cilin kanë fol muslimat 1400 vjet përpara. Një mall që ti gjën nuk është mall i yt. Është mall i dikujt tjetër e ke haram ta përdorësh atë mall. Duhet të tregosh edhe të presësh qovë dhe një vit, pa e prej kur atë të. Një vit e ke për dhe tyrë të presësh se nuk duhet a qosh posht posh një malë të tjilë. Një moral islam, por që nuk e gjenë fatkesisht në vendet e muslimanve. E tashmë kamera kalon në një panoram ku jetojnë me miliona musliman. Lijet këj portofoll, me njësasim më të vogël parash, me një vend, me një stol, dy shja e parë që kalon, dy djemë tri, Që, që shikosh ma shala nga pamja jashme, duke kaluar, si me lezet e kapi njëri, e futin gjep pak ma ndej, hapi edhe u gëzua për sfar kiste brenda ti, edhe filluan të qetësoj njëri tjetit, mos të rego se kam për tindar me ty. Kjo është, kjo është hytë bja më e fortë, kjo është mësimi më e mirë për të parë se gjithë do të thotë, vlerën dhe moralin islamë, të zbatojsh në realitet, e zdo të thot të dëgjosh hytë betë, lezosh libra, por në rastin e parë, të biesh në këtë provim. Plezër dhe motra, amaneti, është nga moralet më të randa, është nga vlerat më të më të mëdha që i ka kjo fej, por ajo është aqimad, saj nuk është vetë të malin e gjetur të këthesh në vend, apo borgjin të qosht të, të, të ka i që i takon. Amaneti, Porosia në këtë fejë është koncept shumë mëj madhë. është një diçka që Zotë i afroj qieve dhe tokës, e ata nuk patë në gudzim të mbajnë. Inë në arad në lëmanët e alës sema, wa atje, olë ardi, olë gjibal, ne thët Zotë i u afrua mamanetin qieve, tokës, maleve të mbajnë, por thano Zotë na fal, në falë nëse mbajnë doktë është pe shumë rëndë, është barën madhe amaneti, nuk e mbajtë në qijet dhe toka e mbajtë i njëriju, nuk ja dit i bleren edhe rëndsin këti amaneti. Amaneti është morali i parë, mëjë rëndësishëm që kanë patur profetet dhe Zotit. Ata mund të ishaje për gjithë gjohë, po por amanet nuk e akuzoj e dotë, pranda gjithë do profetit Zotit ka patur cilësi që kanë qenë të pandryshushme gjatë gjithë jetës, pra teoricitë e kaq e kaqë në amaneti. Në momentet më të vështira i shikon këta profet kur kanë hallin më të madh, amanetin kur s'e kanë shkel. Nuk e ka shkel Musa i Alai selam, kur i vetmuar nuk prekuën derën e dy motrave, por tha es në ju pas meje tetë un përpara se syri është amanet. E nuk e shkelta amanetin e syrit, nuk e preku Yusufi alayhisalam, nuk e kanë preku asnjë profet. Të gjithë të dalluar nga amanetina tyre, se njeriu po akuzove në amanet e ka ak akuzuar në gjën më të rëndë. Let flas gjithë ditën ai lloj njeriu. Amaneti ka qenë cilësia me të cilën është njohur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para pa islamit. Es-sadiqul amin e es thritshin. Në vend të emrit i thonin es-sadiqul amin dhe es-sadiqul amin es do të thotë i sinqerti dhe amanetqari. A i që nuk di të shkel amanetin E kishin e natë, e shanin Por e dinin se njëri u mu me amanet është Muhammedi Sallallahu alaihi wasallam Blezër dhe motra Ky moral ka që madh i cili duhet shikohet në praktik jetën tonë përditshme, ta shohin gjithë njerëzit, ta shohin shqiptarët, ta shohë gjithë bota. Morali i amanetit nuk është edhe një herë vetëm ta kthesh borxhin apo ta çosh porosin në vend. Edhe këto janë shumë të rëndësishme, por amaneti në këtë fe është diçka shumë më e madhe. Përgjësia që ke marr nga njerëzve Angazhimi që ke marrë ndaj votuesve tuaj është amanet dhe ai njeriu i cili me të marr përgjegjësinë në dorë, me të marr angazhimin ton, harron amanetin, besimin që i ka dhënë njerëzit, ai është tradhtari më i madh, siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pyetën një herë profetin e Zotit. Gjithmonë kanë pyetur njerëzit për Kiametin me tasau ya ja rasulullah. Kur bëhet Kiameti o profeti i Zotit? Tha, Kiameti do të bëhet kur të humbas amaneti e pyetën pranitshmit e kur humbet amaneti tha kur porgjësia t'i shkojnë dorë atyre njerëzve që s'e kanë frikë Zotit që s'e mbajnë amanetin kur ta shohësh se porgjësia i ka shkuar dorë njerëzve që nuk kanë frikë Zotit, nuk ja din vlerën e amanetit, atëherë pritet se po avrohet kiameti. Çdo përgjegjësi, çdo angazhim që ka marr njeriu është amanet. Prandaj profeti Alayhiselam thoshte mos vraponi për të marr përgjegjësi. Nëse ju angarkojnë, pranojeni dhe lutni Zotin të ju ndihmoj, por mos vraponi për ta marr përgjegjësinë se është barë rënd. E Budherri ishte një sahabi fisnik, një njeriu shumë i mirë dhe shumë i lart, shok i afërt i pejgamberit Alayhiselam. Teksa Esmin që të dy bashkë e bu dherrri bashme pejgamberi Alayhis salam e bu dherrri tha O profeti i Zotit elate stamiluni a s'po m'jep dhe mua një post si shokëve të tjerë profeti Alayhis salam i vendosit dorën mbi sup me dashurin profetike dhe vllazërori tha ai bu dherrr ti je i dobët ama ne ti je shfarë rënd ditën e kıyametit është turp i madh për atë që s'ka mbajtur dhe është poshtrim dhe është pishmallik shumë i madh përveçse atij që e merr amanetin me hak dhe e çon në vend. E mësoi shokun e tij se nuk është e lehtë të marrësh përgjësi, përpara se ta marrësh të përgjësi ke dhënë amanetin Zotit dhe i ke dhënë amanetin këtyre njerëzve dhe shumë njerëz do të bëhen pishmën përgjësi që i kanë marrë në botë, për përgjësi që kanë marrë në botë dhe si ka dhënë hakun atyre. Fjala vlezër dhe motra. Kjo gjuhë E thila flet çdo ditë me mirë fjalë nga mëngjesi deri në mbrëmje. As kujtë që shkon mendja se do të peshohet kjo gjuhë dhe shfar ka nëzira jo, fjalla është amanet, bilës është nga amanetet më të mëdhaja. Si e trasmeton këto fjalla është amanet, si e zbukuron për qeshur tjerët është amanet, si e regullon për të përgojuar filana për po fistejkun, kjo është amanet. Edhe kur i thanë profetit a le i selam, po pëseja do të në logarizë zoti edhe për fjallët tona o profetit zotit, ka e tha, Zotë ju falë të ju më sheroft, a se dini ju se gjuha edhe fjala i fut shumitës në njëzëve në gjëhenem. Kur t'i shikosh banorët e gjëhenemit, për shfarën se bepi ka në rritë këtu, ke për t'parë se gjuha, fjallët e tyre janë shkaku kryesor që ata kanë përfunduar në gjëhenem. Të mbashë sekretin është amanet. A i njëri që t'kallon një sekret, me stejë edhe ti, ka këthyre shpinën, i qedë dhe i sigur ta ka lënë amanet për para Zotit dhe nëse ti e tregon këtë gjë ti ke fyer ke shkelur besën dhe amanetin e Zotit të Gjithësisë dhe sekreti më i madh a dini se ku është është sekreti i familjes, është sekreti i bashkëshortëve, qofshin të martuar apo edhe nëse ndahen, ata e kanë haram të tregojnë sekretet të njëri tjetrit, ashtu thot Zoti në Kur'anin e Pamlarë. Edhe nëse ndaheni, mos i tregoni sekretet, nuk ka gjunah më të madh se ti thot burri gruas së tij një sekret dhe anasjelltas e kur ndahen burri është koni të regonë shokëve të vetë vet sekretet e grua së ti, edhe grua është koni të regonë shokëve të saj sekretet e buritë të saj. Kjo është pre gjunahave më të më dha, shërbimi njërzve, gjdo punë, gjdo përgjesit, gjdo zanat që ti ke, është amanet për para Zotit edhe për para njërzve. Gjdo të thotë të kesh amanet në zanatën dhe në punën tënde, është që ta boshat punë me pasërti, me ndërshmëri, kur do të, të kujtoj i zoti i asaj shtëpi asaj asaj pune thot hallall e past hakun filani kjo duajo shumë mave të shoqëron gjat gjithë jetës e të mos ke sa amanet në punën tënde do të thotë që m'as një farkohe edhe pse s'të gjendot pronari asaj pune thot haram e past filani qëfar bori, qëfar punën ala mrapa. Kjo dua përkesh të shëqëron gjatë gjithjetës gjithdo shërbim nda njerëzve e shamanet. Të mos i gëshin kënjesh njerëzit kërbën të rekti. Të regoj se që është mali, qëfar cilësie e ka. Musliman të par nuk kanë ditë thonë ka që fjallë bukra që mundë themun e mundë thonë ju por ato që kanë ditë e kanë pas zbatuar dhe kanë pas respektuar. I kanë pas janë kanë qenë zotuar, i kanë pas dhënë besën Zotit, se nëse janë tregtar, nuk do të gënjejnë. Atë mall, atë pasuri që do ta fitojnë, do e fitojnë me djersë dhe me hallallik, se kanë pranuar gramin më të vogël të haramit, se harami ti mbush syt, por tshkatron jetën dhe zemrën. Një tregtar musliman, i së zotuar përpara Zotit, kishte porositur puntorët e tij se çdo malli doja tregoni të mira dhe defektet dhe mos bëni gabim të shitni një mall më shumë se çica ka hakun e tij. Një herë teksa kthehej prej xhamisë, shikon një klient duke dalë prej dyqanit të tij me një rrobë që kishte blerë dhe e pyeti. Nuk e dinte ai se kush është, se ki është pronari i dyqanit. Tha, "Mfalt sa e bleve këtë rrobë?" Tha, "E bleva me 400 drëm." U mërzit pronari i atij dyqani. "Se haku i kësaj rrobe është 200, dhe kisë lënë porosi mos shitet më shumë se 200." E ja më mua tha. S't jap 200 dirhem tjera se ta kanë shitur më shumë se ç't duat. Jo vallallai thau, un jam i kënaqur me 400, ja kam bër hallandë atyre. E jam më mua thau, do ti marrësh hakun tënd. Tha mos u lodh, se un këto që mora me 400 un e shes me 900 vendin tim. Tha ti shitë sa të duash, por un i kam dhënë besën Zotit dhe i kam dhënë fjalën njerëzve se nuk do shes as një gram më shumë se ç't ka hakun. Ky është një nga ata tregtar e të tillë ka patur sa të duash që e kanë ditë se që është amaneti e që është përgjësia edhe kur tjetëri të pranoj nuk e pranona i se mi gjitha i ka mardhënjet me Zotin e Gjësis dhe zërë dhe motra gjdo njëri se cili prej nesh në gjdo angazhim të jetës ti duhet të ndje peshe në amanetit burri ka detyrim dhe bashortës e ti nëse ana sjell tas gruaja ka detyrim ndaj burrit saj e të dy së bashku babai dhe nëna kanë detyrim ndaj fëmijëve të tyre siç luftojnë dhe shkatrohen natë ditë për të sjellë atyre ushqim dhe veshmat dhe arsim të mirë e kanë për detyr edukimin e tyre është amanet ka për të pyetur Zotin e gjithësisë mua bashkë me ju çdo prind për edukatën që i ka dhën aji fmive të ti fmijet kanë amanet prindrit të tyre sa i kanë gjallë të dy apo njërin për tyre dheri sa të dorëzojnë shpiritin të këzoti i ke amanet në derën tënde dhe në shpijën tënde punëtori i ka amanet punën madhin e pronarit të ti e pyët zoti njim njim aja ka bërë punën si gjduhet apo ka trahtuar amanetin dhe zotit dhe pronarit por dhe pronarit i ka amanet punëtor të ti aja ka dhën hakun këtyre Aja ka dhën hakun për parë se të thahat atyre djersa që të mos thonë o zotë meri hakun filanit se s'na edhar hakun në puntorve Ui që nëpim e që abuzojmë toka, ushqimi, dheu gjdo gjë në këtë jetë, trupi yn është amanet ka për të napytur një më një zotë i gjithësis Lezër dhe motra, njerëzi që kanë shqetsim amanetin edhe kanë sikletë beri se ta qojnë në vendat të i ndimonë zotë i gjithësis edhe me mrekulli, ka të reguar profeti Muhammed Sallallahu A.S. Për dy njërës, shumë besimtar, që e dinin peshen dhe barën amanetit, dikush nuk ish para, do në të të bëndë të një trekti, shkon dhe i thot një shogu tjetër, dua prete një mi dinar, sa si jo vogët parash, se dua të bënjë trekti, a i tha unë të japë, këke dëshmitar, vala i tha nuk kam dëshmitar përveç se zotë. Po mirë tha, kë ke garantues? Kush hyn garant për ty? Nuk kam garanta përveç se Zoti. Tham ke fut dëshmitar dhe garant Zotin ti kam dhën ndaj mision ndajmos. Ja dha 1000 dinarët, kaloi koha, ky i futi në tregti, pati breqet madh, erdhi koha për të lar borgjin, për të thyrë amanetin. Kur u nis për të thyrë amanetin, thonë që mes ti dhe borgjilit kishte një lum, edhe at ditë ishte ditë me stuhi dhe më erë, ishte e pamundur të kaloj. Nuk kish asnjë varg. Asnjë mi të transporti, u filloi të sikletosh se të mërzit shumë. Çdo thot filani për mua, do thotë, eh, "Turp të ket filani." Ja lash Zotin garant dhe dëshmitar e nuk e solli borxhin. Siklet jashtëzakonshëm. Filloi të mendoj, nuk kishte zgjidhje, tha o Zot, ty të kam futur garant dhe dëshmitar, un këto para duhet t'i nis patjetër sot. Morri sasinë parave, qesën e florive, e futi me një drasë, e muloj me një dras tjetër Elana rrjedhën aty lumi tha o Zot ti që të kam lënë garantë dëshmitar po ta lekë të pasuri shpresoj që ka përshkuar në vendin e duhur. Personi priti priti deri nga darka kuru për ti, kur u bogati për t'ikur pa një kuti që po afrohej tha paratë më erdhen takën shof se ndoshta është risku im ç'është këtë kuti. E mori shkoi në shtëpi kur e hapi gjeti 1000 dinar edhe një letër ku thuhej un nuk arrita të vi dot por a ndorën tënde kjo është amanet që të kam sjellë. Mas disa kohësh, kur e rregullua koha, personi u nis, shkoi në anën tjetër me 1000 dinar për të çuar hakun, e kishte lënë mes tij dhe Zotit at shumën e parë, e tha ka marr të të kthej hakun, ma bëj hallall se s'kam patur mundsi bimë për para. Tha ti mi ke sjell parat? Tha, jo that, është hera e parë që po vi. Tha atij që futet garant Zotin dhe dëshmitar Zotin, ti ka sjell Zoti gjithësisë Pra ndaj sahabët kure dë gjuan këta hadith Qudit e shin me besimin e këtyre njezve Kush ishte me besimtar A i që pranoj t'jap shumën Pa asë një dëshmitar dhe garant Apo kjo tjetëri që la njimi dinar Futë i garant dhe dëshmitar Zotin e gjithësis Vlezër dhe motra Zotin arruat ti mbaj mamanetet tonë Në gjuhën tonë, në familjen tonë, punën tonë Zotin mos naturë për oftë Asë në këto botas në botën tjetër Ata njënës që marin amanetet këdësi kthehen në vendin e duhur, thot profeti Muhammed sallallahu aleyhi وسلم kur të ringjallën ditën e kiametit, do mbajnë në duar disa flamuj, në të cilësh shkruhet kjo është filani i biri filanit, ka bër filan tradhti dhe s'ka marr këta amanet. Zoti na ruaj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin, el hamdulillahi rabbil alamin. Stah. Elhamdurillahi robbil alemin, o salatu, o salam, o ala sejidina, Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi e gjmajin, thumma emma abad. Vezrë dhe motra, pesimtarë dhe besimtare. Në mos gjdë kush për e nesh, shumica jonë kanë dëgjuar, kanë parë, di kush ka qeshur, di kush ka qjarë për lajmet për fundin e botës. Lajmet dhe shqesimet të cilat për hirs vërtetës, kanë shkundur një piesë jodë vogël të njerëzbe. Kam patur, kam patur jo pak njerëz që si kanë patur stres, janë drejtuar psikologëve, psikiatërve me smundje, me depresion, se do të bëhet fund i kësaj bote, i kësaj bote, dhe jo pak njerëz kanë kaluar me dëbrasi. Ka patur jo pak njerëz, edhe pse qeshme ta kur i shikojnë se kanë bler ushqime kanë marë funizime për të apritur të sigur të fundin e botës, me elektrikdore, me qiri, me ushqime, me krypë që mos kënë nevoj të dalin, ka shumë të tjerë që kanë prenotuar bunkjerë, jo pak ka njëre që kanë shkuar në vende në të cilat Gjo, gjoja zotikap të fundi i botës. Por, ka patur keqardhje dhe frikë për shumë njërzve, tek sa të gjoje plaka që e shprehin, Ndoshta më qiltë, por dhe burra që s'i shprehin dot, gjynaf nuk e shijuan këtë jetë, të paktën për hatër të fëmijëve, mos ishte borë fundi kësaj bote. Te sado dëgjon e shikon njeriu edhe qesh, por nga ana tjetër të të edhe qan. Pse qeshet, pse qan? Normalisht kjo është histori shumë e gjatë. Unë nuk mund ta shjelloj të, të gjithën këtë, por do të ndalem 3-4 pika. Një besimtar musliman, çfarë marrdhëniesh ka me ditën e fundit? Çfarë pozicioni ka me fundin e kësaj bote? Mendoj se është ndryshe nga shumë e shumë njerëz të tjerë, madje edhe ndryshe nga shumë besimtarë të feve tjera. Një besimtar musliman e din me bindje të plotë se nuk ka krijesë mbi shpinën e kësaj toke, madje edhe mbi këtë tokë, përderisa është krijesë që e din se ku është fundi i botës. A ato e din vetëm një A, e si bote, a është krijuar së kësaj bote, as rregulluesi dhe ai që i jep fund kësaj bote, ai është vetëm Allahu xhallashan. Këtë të drejtë dhe meritcja ka dhënë as engjëve të tij, as Xhibrilit alayhis salam, as melekut i cili është krijuar vetëm për të fryrë surrit, për të bërë kiametin, as profetit Zotit, as Muhamedit sallallahu aleyhi وسلم nuk e dinë këtë sekret se kur është fundi i botës. Prandaj një musliman është i qetë, është i sigurt se këtë parashikim e din vetëm i Bëtëmë Allahu gjëllëshanuhu dhe kur aji e për urdhër aji spyhet asë këndë por një besimtar musliman e din nga ana tjetër se toka në cilën jeton, planetët që na shoqërojnë, universi që na rrethon, të gjithë pa përjashtim janë ushtar të Zotit. Ata punojnë sipas urdhrit të Zotit, ecin me rregull kur Zoti i ka urdhëruar të ecin me rregull, e prisin të rregull kur Zoti i urdhëron ta prishin të rregull, e kur Zoti cakton prishje të rregullit universit dhe ti vi fundi kësaj bote, ai si merleje askujt as shkenësës e cila thotë të kemi dhe miljarda vjetë, pranda e rinit që e tjetoni se ka thënë nasa nuk bëhët kja meti, por si mes nuk me le, as fisit maja, kalendarve, të cilët parashikojnë do të bëhët sot e do të bëhët nesër. Normalisht që ne besojmë që kjo botë ka një fund dhe çdo ditë që kalon ne shkojmë drejt këtij fundi. Çdo ditë më tepër shfaqen shenjat për të cilat ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por kur është ky fund, kur është ky moment, kur është kjo sekond, atë e din vetëm një e din Zoti i gjithësisë. Më rëndësi për një besimtar se sa kur bëhet Kiameti, ka një pyetje tjetër, çdo të ndodh me ne pas Kiametit. Kjo është pyetja më e madhe, se jeta pas Kiametit është jeta e vërtetë, siç e thot Zoti në Kur'anin famullart, ndërsa kjo që jetojmë, kjo është jeta e provës. E pyetën Muhammedin sallallahu alejhi vesellem, siç e shqytësh çdo profet, siç ka pyetur çdo herë njeriu, një, kur bëhet Kiameti? Kur është fundi i Zotit, fundi i botës? I tha pejgamberi alayhis salam për ta kaluar për një hall në një hall më të më o njëri që ti që më pyët për fundin e kësaj bote, qëfar ke borë gati për atë ditë, pëse pyët për kja metin, a i me sinceriteti tha o profetis Zotit, nuk është e kam borë shumë namazë, shumë zë qatë, por diqka e them me pastër ti, unë e dua shumë Zotin dhe pejgamberin e ti. Atëherë i tha profeti Alayhiselam mos u trembojëri ti që don Zotin dhe pejgamberin do të ringjallesh me ata që ti i don dhe i ken në zemër. U gzuar shumë ky njeri më shumë sesa i u gzuuan shokët e profetit Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Më shumë rëndësi se kur bëhet kiameti është çfarë kemi bërë ne për jetën mashtik kiameti për ditën kur të dalim përpara Zotit. Edhe kjo fe vlezër dhe motra na mson jetoje këtë ditë, këtë këtë botë, çdo ditë sikur dijte jeta dita e fundit e jetës së ndende. Edhe mundohu në çdo moment bëj punë të mira, se nuk e di ti se kur vjen vdekja, dhe kur i vjen vjen vdekja robit ai vdes. E thon Majat, e thon Majat, e thon kalendarat, e thon shkenca, në momentin që vdes njeriu, u bokjameti i tij. Na mëson Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, ti jetojm si musliman pa stres. Pas iklete, kur do të bëhet, nuk u bë sot, do të bëhet vitin tjetër, do të bëhet pas 10 vitesh. Do proplaset kjo, do shkoj ajo, mos ki shumë këto shetsimesh, këto sikletës, edhe po ti kehti si ndaldot, por ti ke në dor diçka, të bosh mirë, të bosh punë të mira, e ta presësh jetën me pastërti, me ndëshmëri, e kur ta japish shpirtin, ta japish o Zot, kjo është puna më e mirë që mund të bëj, sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush për yush ka në dor një fidan, ka dal për ta mbjellatë dhe gjatë rrugës po bëhet Kiameti. Nëse ka mundësi të ambilë të fidanin për para se të bëhet kja meti, le të ambilat të fidan. O profeti Zotit, po kjo fidan, qëfar vlere ka të ambilat ku për po bëhet kja meti për po shkullet toka me qka brenda saj? Jo, njëri, ti ke ndorë fidanin Mbile atë Zoti ka ndorë kja mentin Ashtë kusë të ndalë atë Bëjti atë që ke ndorë Dhe Zoti ka për të bërë atë që ka ndorë Blezërë dhe motëra, unë bashkë më ju E lusë, Zoti në gjithësis Që punët tona më të mira Ti lejnë fund të jetës tonë Ditën tonë më të bukur Ta bëjt ditën kur të akojmë Zoti në gjithësis Zoti ti lutëm i bashkë që jetën tonë ta bëj burim mirësish, begatish e bereqeti dhe vdekjen tonë ta bëj rehati për çdo siklet, për çdo hall e çdo problem. Allahumma amin, amin, amin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatehu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amina nusalli alayhi wa sallim taslima allahumma salli ala muhammedin fil awwalin wa salli ala muhammedin fil akhirin wa salli ala muhammedin fil mala al a'la ila yawm al din allahumma rabbana ahina muslimin wa amitna mu'minin wa hshurna fi zumratis salihin allahumma izz al islam wa ansuril muslimin allahumma izz al islam wa ansuril muslimin allahumma izz al islam wa ansuril muslimin allahumma amin amin Amin, walhamdulillahirabbil alamin. Allahuna qabul tu gjith ghalahimissalah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Muhammadun rasulullah, Muhammadun rasulullah.